والله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم الله سبحانه وتعالى انك يا صلوات وسلاما الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم فاجئ شني الله سبحانه وتعالى وسويه قلمني توي كنزي يا ايها آمنوا, الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ovi koji vjerujete, bojite se Allah subhanahu wa ta'ala istinskom bogobojaznošću i ne mojite osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da umremo kao pravi muslimani. A zatim, draga moje braći i cijenine sestra, jeli tema našeg današnjeg predavanja i izlaganja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 svoje duše na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to normano, ovome govorimo, zato što smo vidjeli u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam toliko ajeta i toliko hadisa, koji nam upučuju na to, da će čovjek ama baš za svaku stvar svog života biti, prit, biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa tako prenosi imam At-Tabarani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 Prenesi imam al-Tabarani usom dielu mu'ajjemu al-Ausat od sahli ibn Sada al-Sa'idi radiyallahu ta'na anhu da Allah posanik sallallahu alayhi wa sallam rekao došao mi je Jibreel jel došao melek Jibreel sa objavom međutim ovom slučaju objava sunneta jel Jibreel alayhi salatu wa sallam je dolazio posaniku sallallahu alayhi wa sallam kako sa Kur'anom tako isto sa i došao mi ovdje i rekao o Muhammed živi koliko hočeš ali ćeš biti majit. Živi koliko hoćeš ili kako hoćeš, ali znaji da ćeš umrijeti. I radi šta hoćeš, ali znaji da ćeš zato biti šta? nagrađen, misliš ili nagrađen ili kažnjen. I voli koga hoćeš, ali znaaj da ćeš ga napustiti. Jer znamo šta da čovjek koliko god svoju stvar, koliko god svoje srce bude vezao za neku stvar od ovog dunjalauka šta da će je napustiti. Kada tada I zato nam izabili je ima muslim, usom sahihu. Odanis ibn Manika radiallahu ta'ala anhu, da Allah posanik sallallahu aleyhi wa sallam rakav, yatba'u l-mayyeta thalath, fa yarja u ifnani wa yabqa wahid, yatba'u hu ahluhu wa maluhu wa amalu, fa yarja u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Da posanik sallallahu aleyhi wa sallam rakav, m-ayyeta tri stvari, pratiha negava porodica, negava imetak i negava dira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 I kako čovjek treba da na dunjalu koji ima odnos prema Kur'anu i sunnetu I koliko svoju dušu da odgaja na te dvije stvari U puće je hadis koji je zabilježio imam Etrmizi u svom sudanu Od Uqbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu Da se obratio Allahom po saniku sallallahu alaihi wasallama i rekao Ja Rasulallah men neđatu Ovaj ashab koji se zove Uqbe ibn Amir Kao pravi musliman Kao onaj koju hoće da nauči uputu I kako da odgoji svoju dušu, obrača se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže mu, Ya Rasul Allah man najat, o Allaho poslaniche u čemu je spas. To je ste uputimena u nej stvari, koje će mi biti odspasana, dije i na dunjalu, i na akhiretu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Amsika alajka lisanek, Walli sa'ka baytak, Wabike ala khati'atik. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ga odi znači uputčiva na neke od stvarii, ukoj ima će biti tako bog da njegov spas pa kaže amsik ilu rivayetu amlik aleikalisanik kaže čuvaj dobro svoj jezik čuvaj dobro šta svoj jezik wal yasak i inakat tu yakucha bude dovolna misli se odako što se kaže u komentaru hadisa, da čovjek jedno što više vremena provodi u samoći. To jeste da ima vremena u svom danu i u svom vremenu kada će provest u samoći sam sa sobom. I zato kaže Imam Ahmed, Rahmetullah i Alehi, da je svaki hajre dolazi od onda kada se čovjek bude usamljivo sa samim sobom. To jeste da čovjek malo se osami pa da razmisli o svojim djelima, da vidi da li negdje treba više, da li negdje treba manje i tako dalje kada je u pitanju njegov odnos prema akiretu. I dalje je poslanih sallallahu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 Stvari treba da su na, da se nađu kod čovjekove taube. Jedna od tih stvari jeste ono duboko kajanje u njegovoj duši za ono što je uradio. I kada se to nađe u čovjeku, onda će čvrsto odlučiti da se nikada više neće vratiti tom grihu. Ovaj hadis je vjerodostan ko što kaže šehe Albani, rahmetullahi aleyhi druge. Zatim od hadisa koji nam draga braća također na ovu upuću, jeste hadis koji je zabilježio jedan veliki islamski učenjak, Nassr ibn Ibrahima al-Maqdisi rahmatullahi alayhi usum delu al-Hujja imam nabavi za vaj hadith kaže da vi radostu en ma da popitanje u sena da postoje govor međutim ič moga za saki slučaj navest a to je da Allah po sanih sallallahu alayhi wa sallam kaže la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an nima jiktu bihi da po sani, sallallahu alayhi wa sallam kaže nitku od vas neče biti pravi vjernih Svedok njegove strasti ne budu slijedile ono sa sam ja došao. Znači u hadisu vidimo šta? Da Allaho poslanih sallalahu a nehiho sallam od nas kao vjernika ne traži samo, tako da kažemo, ono naše pokoravanje u jednoj vanjštini. Nijekom slučaju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 Da ne na primjer, rodovi, da, da počnemo govoriti o namazu. Jer znamo šta? Da je od osnovnih uslova za spas čoveka na dunjalku na hiratu šta namaz. Jer Allah, subhanahu wa ta'la, na, na primjer, kada opisiva vjernike i kada govori kako će biti sa njima i ko su ti, koji, će, koji su uspjeli, kaže, kad aflahan mu'minun, uspjeli su vjernici. Allavinehum fi salatihim khashi'un. Onei koji su svojim namazima skrušeni. A što ti vidimo šta da uspije čovjeka? Naci nije samo u njegovom obavljanju namaza, nego da to njegovo obavljanje namaza bude je sa skrušenošću. I zato da kažemo da svaki čovjek upita sebe, jel' tako? Da počnemo. Koliko puta čovjek nekako tako da kažemo ob obavi namaz, hranja ovaj ili ona namaz, međutim da Allah oprosti. Ja tako čovjeka dvče da to što sklepa, da završi Allah imanet. Naci nema tako da kažem, ah, da čovjek baš ono bude da kaže, e, eh, mi je sad ovaj namaz, da mi to bude rahat. كوشتاي پساني صلى الله عليه وسلم ريكو كاكو حديث كوي جزبي لجو امام احمد وسو مسند حديث ردو استوال صلى الله عليه وسلم كاجي وجعلت قره عيني في الصلاه اكاجي سريچا ميا سريچا يا عچینينا نماص برهنا صلى الله عليه وسلم كاجي اشتا دمي ودنيالوكا دراغو من دنياكم ثلاثه كاجي ودنيالوكو 3 استвари مجودين kad ja pitanju namaz posanikal isratu esam kaje atibu wan nisa miris i jene majuti in kat kaje osreti sai to prava sreca kaje u ajinat qurratu aini fi salat almua prava sreca je ucinjena di ucinjena namaz i kažemo da modachubik samo pocin da razmisli o svojom namazima in anach nu kako obavlja namaz jer kao što kažu kao što je preneseno od abdullah ibn mesuda radijallahu taala alayhi takodali da onaj ko ne bude potpuno skrušen svom namazu i koga njegov namaz ne bude koga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 Znači, da nauči uputu i kako potpuno da se odgoji na Kur'anu i srnetu Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato bih tjeli da sada ovdje nešto kažemo. Znači, koji su to načini, tako da kažemo da jedan mladić, da jedna djevojka, da jedan čovjek, koliko god, tako da kažemo, imao godina. Međutim, mi hoćemo ovdje, jer tako posebno da se obratimo o mladini. Jer to je jedan je li poseban element da kažemo u našem društvu koji je možda posebno problematičan i tako dalje, da se obratimo i da kažemo znači na koji način da gleda da provodi ove svoje dane u mladosti. I zato kažemo da kada u pitanju odgoj, da prije svega mislimo kada kažemo odgoj na znanje i na djela. Na ilm i amel. Na znanje i na djela. Normalno stvar koja je nama više manje poznata, koju smo više puta čuli, je tako, do uvijek trebamo učiti, da mu svaki musliman treba učiti, da svaka muslimanka treba učiti, stica, stica šariatsko znanje i tako dalje. Međutim, nekako to lahko prolazi kroz naše glave. Zatim, isto tako smo, je tako, čuli da čovjek mora raditi ponome što zna i tako dalje. Međutim, ovdje bih želio sada da ne samo nekoliko stvari da kažemo iz koji ćemo vidjeti koliko smo mi u potrebi za šariatskim znanjem. To jeste, koliko smo potrebni.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 I on kada zagovara tu svoju zablodu. neće reći da mu je dokaste njegove zablude govor ovoga orijentalista il govor ovoga filozofa il tako dalje, nego uzme da kažemo tu zabludu iz gobora iz riječi ti orijentalista ili ti filozofa i onda hoće da to podkrepi kur'anskim ajetom i da kaže da ta ideja ima osnovu gdje? Wallahu subhanahu wa ta'ala knisi.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 Kasnije ćemo navest, na primjer, neki od tih ideja, kao što je, na primjer, jedinstvo, religija, kao što naprimer, ovoga, je, na primjer, ovoga, i tako dalje. Međutim, ovdje da kažemo da moramo da znamo na koji način da to naučimo. I zato, na primjer, ukoliko pogledamo u uh, uh, uvod tafsira od Ibn Kese, rahmatullahi aleyhi, vidjet ćemo kako navodi riječ imam Šafija, rahmatullahi aleyhi, kada kaže na koji način se tumači Kur'an. Pa kaže imam Šafija da se prvo tumači Kur'an. Kako? Da se Kur'an tumači kur an. Znači, ajet, tumači drugi ajet. U nekom ajetu je nešto spomenuto ukratko, međutim, drugi ga više objašnjava. Ako ne nađemo to, onda ga tumačimo kako? Sunnetom Allahu kosa neka, sallallahu alaihi wa sallam, i kako je to već dalje poznato. <kuh> međutim, ono što posebno ovde treba da kažemo, jeste da, draga braći i sestre, mi danas živimo u jednom vremenu koje je mnogo teško vrijeme. I često puta kažemo, دانسي وريمه تيشكو وريمه فتنه وريمه فتنه لكي تكو داني الله وسنك صلى الله عليه وسلم وفي دانس نشدانه وكي ما مي جيوه وفي سيوانه مهديسه وكي جزبليه جو إما مسلم وصن صحيه ودبو هريري رضي الله تعالى عنه دالله دا وسنك صلى الله عليه وسلم كاجه بادرو بالأعمال فتنة كا قطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا Allah posanih sallallahu aleyhi wa sallam obraća sa sahabima i kaže kaže požurite ili obraća se da kažemo svim muslimanima požurite sa činjenjem dobrih dijela prije nego što dođu dani fitne luka teški dani kaže koji će biti poput dijelova mrkle noć ti će dani toliko biti teški da Allah posanih sallallahu aleyhi wa sallam kaže čovjek će osvanuti kao vjernik a omrknut kao nevijnik ili će omrknut kao Knut a vjernik kao konevijnik i kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam čovjek će svoju vjeru prodavati za nešto nevrijedno od dunjalka čovjek će svoju vjeru šta prodavati za nešto nevrijedno od svog dunjalka i zato draga braćo ko to je noć tako da kažemo mrkla noć čovjek ne zna gdje će hoćeli pravo hoćeli lijevo hoćeli desno hoćeli pravo hoćeli nazad tako isto tako da kažemo danas u ovom vremenu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 da raspravlja o tom pokretu mogu je. Međutim, ono što je interesantno ovdje, jeste, naprimjer, da u toj knjizi dolazi vlijedjanje islamskih učenjaka. Tako, naprimjer, da kažemo pokret, salafijski pokret ili pokret Mohameda ibn Abdu'l-Vahaba se poredi sa fašizmom i komunizmom. Kaže, ove tri zastale, tako da kažemo ovaj ideje, tako da je to šta? To je komunizam, fašizam i vahabizam. Zatim, Mohameda ibn Abdu'l-Vahaba poredi sa Hitlerom. I kaže, hej, šta Hitler zna još prije njega se pojavio, kaže, ko pravi Hitler. Zatim, to je, misli na Mohamed ibn Abdullu Wahaba. Zatim, kaže, čitavo to učenje gradi se na učenju jednog neukovog čovjeka. Ko je taj neukovog čovjek? To je šiehu l-Islam ibn Taymiyyah, rahmetullahi, alihi. Zatim, za poznatog islamskog misljaca i učenjaka Sejda Kutba, kaže, jedan seljak iz jednog sela za kojeg niko ništa nije, ovaj... Za njega ništa nije znao, nije čuo, došo i sada hoće da nas uči islam i tako dalje. Međutim, mi kažemo, manje više, to je napis jedan čovjek se zapada, ili musliman, ili čafir, ne znam. Međutim, ono što je pojenta, da to dolazi u prevodu naših ljudi i da na jedno jedino mjesto, Je se spomnije i na taj način godno spominjata ulema da niko od njih nije popratio ni sa jednom jedinom riječu, da kaže da se na taj inach ne može govoriti o našim velikanim našim učenjatsma pa tako da kažemo koji god pravca da vidimo da kažemo pogotovo a hocemo zetrani ulema elna prima shehul sa ibn tajmi rahmetullahi alejhi za koji imam zahabi rahmetullahi alejhi kaže ka je kadabi se zakleo kod maqama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 قرا <سؤال> اسكيماة من سورة البقرة الى الله سبحانه وتعالى كجاء ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر اينكوي بودو فيروвали يتاكو ميسيسكوي بين المسلماني وكوي بيلي يهودى وكوي بيلي كرشچاني وكوي Odnji oni koji budu vjerovali u Allahi su od njih, da. mi znamo da se odne misli, kad se spomenu židovi ko? Oni koji su vjerovali u Musa, a.s. Kad se spomenu kršćani, oni koji su bili za njegov vremenu i koji su vjerovali u Musa, a.s. i koji su slijedili šta? Njegov šariat i tako dalje. Međutim, kad dolazi poslanih, sallallahu anehi wa sallam, bivaju se... Jo tako vjeruje isti vjerozakoni da rogirani,majority da kažemo danas u naše vremenu hoće da se kaže kako izredova današnji kršćana izredova današnji židova ima oni ništa koji će u džennat i da oni koji budu slijedili tu vjeru da su oni na pravom putu. Ja da kažemo da logička pravila nas upućuju na to da nema zaplike da kažemo da onaj čovjek danas obave džumu namaz u petak, da nedjeljom ode na misu, da kažemo isti jedan čovjek da sitamo pomoli Bogu i da se ode pomoli Bogu i da se u sinagogi pomoli Bogu, tako da kažemo. Mađutim to je normalno, da kada se počnu slijediti pravci i da kažemo pravila u tumačenju Kur'ana onako kako to mi je. I zato kažemo da nam je potreba da se ponovo vratimo i da vidimo što je to i kolika je obaveza traženja znanja sakvom pojedincu. Bilo mladicu, bilo djevojci tako dalje. I zato naprimjer jedan od i dokaza jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'lam anahu la ilaha illa Allah vastagfir li dhambike i znaj da nema drugog istinskog božanstva sem Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nasa obraća. Obraća se prije sega svom posaniku sallalahu nasa. I kaje, šta? Znaj, da nema drugog istinskog božanstva sem Allah. I imam Bukhari je ovaj ajet uzal kao dokaz u svom sahihu i kaže po glavje, da znanje je prije riječih i dela. Po glavje i dokazovom ajetu, da je znanje ispred riječi i ispred jela.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 Da to tako ili ovako, ili na neki drugi način da je učini. I zato kažemo znači, da najviše ono što čovjek u svom vremenu treba da provede, jeste traženje šariatskog znanja. Jer kako će čovjek u svemu se ovome uputiti i kako će biti na uputu, ukoliko ne bude znao. Zati na primjer, ono što bi također ovdje želi da spomenemo, a to je da mi, znači, da kažemo naša islamska omladina i naša, naše islamske mase, Kada ne budu imali ono što će im pružati, tako da kažemo lahak dolazak znanju. Ili da kažemo kada ne budu kod sebe imali znanje. Da će se desiti, da kažemo, velike kontradikcije, kontradiktovnosti u njihovim životima. Tako, na primjer, vidjet nekoga tvrdi da je musliman. Voli, tako da kažemo, islam. Međutim, čitav njegov život je ispunjen nečega što Allah subhanahu wa ta'ala ni dozvolio. Prije nekoliko dana slušao sam tako jedno predavanje. Se spomni jedna pjevačica, jedna poznata arabska pjevačica. Ko je el tako, čitao svoj život provela u čemu? U haramu, pjevanjima, za vadečom, mladun tako dalje. I ona kaže, "Kaže ja nikada, kaže ne izađem na binu. Nikada ne ne izađem na scenu da pjevam, a kaže da ne proučim ajatul kursiju, da ne proučim kulhu Allahu, da ne proučim ovu, da ne proučim ovo i tako dalje. Subhanallah. Znači, da će to, kaže mo tučini majutim ito kada čini čini kako? Čini sa bismillahom. I uči ajatul kursiju i uči ovu suru i uči uči ovu dovu i tako dalje. I na prvero što mi priča jedan student, kaže sada sam se ili zadnji put kada se vraćao iz Kaira. Kaže sio sam u avion i kaže do mene jedan arap. Kaže musliman i Amerikanac i kaže, kaže zna putnu put do do kurumjanu znam. Kaže ho ja tebi nekoliko dove putne kaže one su dobre da se prouči. I kaže on me dao kaže ka tamo na putna doba. I on maša la kaže uči uči tese doj. Kaže kad je došla Sjordesa da nam servira štače, Kaže njemu traži alkohol.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 Neke naše sestre, alhamdulillah Allahu jalla shanu, mi se smilovao, tako da kažemo da su stavile hijab. I jel tako, mnogo mnogo su učinile veliko khaira za sebe i za drugije, zato što su stavile sami ta hijab. Ne nego u ovom vremenu kažemo u ovom vremenu fitalu kada kažemo svaka žena koja se imalo pristojne nosi, inshallah taala da se nada da oni u veliki khair. Naljuti na primarija se sečam, dok smo mi bili u medresi. Normalno tako, u našoj medresi dolabiru pomiješani muški i ženski. Subhana neke devojke koje su što mi rekli za pokrivene. Subhana čitavo tako da kažemo, to te godine školovanja mora redovno da se čita horoskop, na primjer. Redovno se da kažemo donose donose postari, da kažemo Brad pit, ovaj, onaj glumac, Subhana pokrivena djevojka, svoj život hoćeš da usmjeriš islam, međutim pored svega toga što za divljene tim glumac, tim pjevač, ma tako da koji osmini kalkul tako nema nikakve veze sa šta? Nema veze sa islamu. I zato Subhana ideš, ja tako gledaš kada vidiš subhanala. međutim u glavi Došlo je do nekog, je tako spoja? Znači, zar jedna djevojka, koja odrekla se toliko od ovog dunia luka, poklila se onako, kako Allah subhanahu wa ta'la tražen, zar može biti odoni, tako da kažem, koji nosa te, te postere, koje čita horoskope, prati pratiradovno ove serije, sluša ove pivačice i tako dalje? Zar nije to vezanje srca za nekoliko, za koje je poslani, sallallahu alihi wa sallam, nas obavijesijo da su šta? Da su stanovnici djihannama.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 Više je da se čitao Allah vodžel lašanu vjer i da se ljudima, šta, omoguće i olakšaju pristup i dolaženju znanja. Naprimjer, jedna od stvari koji sam, naprimjer, vako pratio. Naprimjer, u dnevnom avazu imate one, jel tako, ono, svaki put bude svaki dan lično znana, jel tako, bude neki pjevač ili pjevačica ili glomaci, glomaci. I, naprimjer, pratite, naprimjer, kada dođe da kažem koj, veliki postotak ili veliki procenat muslimana, dole kada bude pitanje u što vjerujete, kaže, vjerujem u Allah.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 Znači, to je, tako da kažemo ono što bi danas rekli, sva filozofija Islama. I sva filozofija ovog života. Znači, da ono što si naučio od Allahove, djel lešanuhu, vjeruje, da to sprovedeš u svoju praksu. I zato, na primjer, jel tako, Ibn Kesir, rahmetullahi alihina, navodi u uvodu svog tefsira, izreko od Abdullah ibn Mesuda, Da kažem, jedna velika izreka, koju često puta trebamo i citiramo na predavanju. Abdullah ibn Mesud govori kako su ashabi učili putu. Pa kaže, mi bi, kaže, kada bi ne bi naučili, kaže, deset ajeta iz Kur'ana. I kaže, ne bi prešli da učimo deset dalje ajeta, misli se na pamet, dok ne bi naučili značenje tih ajeta. Kada bi naučili značenje tih ajeta, onda bi to spravili u praksu i onda bi tek išli da dalje šta? Da dalje učimo 10 ajeta. I zato, draga braći i cijenine sestre, kažemo da moramo da se naučimo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 I kroz onaj hivz Kur'ana i kroz one hiljade hadisa koji su znali napmet, da nije bio cilj da se samo poznaje napmet. Nego da od svakog tog hadisa je da je bio cilj da se to sprovede u praksu. I zato kada se spominje u biografiji mama Mareka, da dok je bio dijete, kada ga njegova majka uputila i poslala da uči znanje, ono jele tako, što mi je rekli, kad, kad ga je poslala umajitev, jele, kad imama, malika, majka poslala umajitev, kaže, kaže obhukla mu je po turban stavila, jele tako, i reklamuje, idi kod rabijatul ra'i, rabijatul ra'i, jedan bio od najveći učenjaka, svog vremena, jedan od najveći tabina, i reklamuje, idhjeb ila rabijat, fa ta'allam min adabihi qable ilmihi, kaže, idi kod rabijat, kod bog velikog učenjaka, i uči od njegovog ponášanja, Uči od njegovog edeba prije nego što naučiš od njegovog znanja. Znači, nije cilj da ga pošalje majke da kaže, maša nam, budeš veliki alem. Normalno, to je želja. Ali idi da naučiš kako da se ponašaš u svom životu. To je mjera na osnovu koje će ljudi u džennet ili džahnem. Znači, kakvi budu u svojim dijelima. I zato jedan učenik, imama Malika, rahmetullahi aleyhi, a to je Abdurrahman ibnul Qasim, jedan poznatiji, jer tako ovaj učenjak malikijskog mezheba kaže,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 jer kako kada se naljutiš da pokažeš šta so je pravo lice islama. Međutim da se Allah dželle šanu, smule yesmana, nekada to pokazuje na veliki nedostatak u našem podku. I zato draga braćo, kada se ove dvije stvari dese. Nači kada budemo razmišljali i vi rekli da moramo da naučimo, da seknemo to šerijatsko znanje, a zatim da to usporedimo u praksu, onda tako da kažemo dolazi svaki hajr. Međutim treba da znamo i da uvijek stavimo u naše glave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 gdje je stajalo stopalo Allahom u poslaniku ili kaže nikada nije citirao ni jedan jedini hadis a da prije to nije ustao da ni uzao abdis i onda da te da citira hadis radi čega? radi poštivanja ispoštivanja prema Allahu u poslaniku što znači poštivanje prema ilmu prema znanju prema tako znači nema da mi poštujemo ovog, ovog čovjeka na toga što on ta i taj nego poštujemo radi znanja koje ima i radi onoga što se govori i zato draga obraću zato danas nažalost vidimo da onda kada je prestalo znanje da se stiče da kažemo iz halki iz onoga što nazivamo halki znači da imamo tu predavač ima sheih i da komentariše ovu knjigu da komentariše ovu knjigu tako da kažemo nastaja nas, došla nam je ulema ili došlo je generacija uleme kako je došla i tako da kažemo kako će jedan profesor odgajati pre sobom toliko stotina studenata i nije tako da kažemo čudo što se što se dešavaju i neke žalosti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 I na primjer ja jedan put vraćam se jele sa studija dole i kažem jedan ti prijatelj iz razreda što možemo završio medresu bio na televiziji ja kom ta mašallah khair drže čovjek ders ke ajen nego je bio naj kako zovu naj poželjni ili ili i tako dalje je li čovjek sa mnom bio u razmeđu tim šta čovjek se prijavio ajde ne bi seženje možda i tako dalje ili jedan drugi također student što studira dole u arapskom svijetu također se prijavio na tu emisiju međutim ja kazao pitao šta studiraš ka arapsku književnost mislio malo da čovjek studira šarijat je li fik pravo, međutim kaže hajde da malo bude manja sramota kaže studiram arapsku knjiženost. I da kažemo da li o takvi, da kažemo normalno ovi su možda više pobrkali lončče nego oni prvi što smo možda spomnjali. Al kažemo za od takih ljudi možemo nadat se da kažemo da oni tumačujuće Allahu u vjeru da može da dođe neki napredak. Da kažemo čovjek ako prvo sebe nije odgojio na osnovnim stvarima, ako prvo čovjek nije odgojio sebe na ibadetu na namazu, na spomnjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, na učenju Kur'ana i tako dalje, kako će odgajati mase iza sebe. I zato, na primjer, mi dosta imamo lijepih primjera ovde na našim prostorima bilo to i Sarajevo bilo i drugi mjesta ljudi uleme i imama subhanallahu koji su prisegali svojim ličnim životom svojim ibadetom pokazali da kažemo kako jedan čovjek treba da bude ja se zaboravio sam sada Muharem efendi Omerličić neprijel kad na predavanju spominio jednog od imama Begove džamije mislim da je jedan od imama koji se zvao Sabri Hafizović Ne sjećam se, doboljno je, zaboravio sam. Sa prilom što sam došlo, tražio sam tu kasetu da ponovo poslušam, međutim, nisam uspio nađi. nađe. Taj Hafiz, taj imam, kad je obavio jedne prilike, hađi i umru. Klanio je dva rekata kod Kabe, pred Kabom, na dva, dva rekata na kojima je proučio čitav Kur'an, na noćnom namazu. Znači, čovjek sa naših prostora. Normalno kažemo, ovo je stvar koja je bila prisutna kod Selefa. Međutim, prije ne tako dano bila je prisutna i ovdje kod nas. Mi se možda čudimo ovim stvarima, međutim, ko smo mi da se čudimo? Gdje su, tako da kažemo, naši ibadeti, u odnosu na ibadeti ljudi, tako da kažemo, daj, nije to moguće da se desi. Subhanallah, ima Allah viđalašanhu robova, da kažemo, ili bilo, koji su toliki bili u ibadetu. Ili, na primjer, ovdje je jedan od poznatih sarajevskih hafiza, Ibrahim Efendija Trebinjac. Čovjek koji je 12 godina samo Akšam i Jaciju klanio, čovjek koji je 12 puta proučio hatmu na Akšamu i Na čiono natako imamo travi se klanjaju hatmom. Međutim takođe nekad su neki hafizi klanjali su kako i ove druge namaze hatmom, na primer klanja i, Haciju, i uči Kur'an poredo. Dana stranca na jednom lekatu, na drugom druga, na jaci stranca i po na drugom stranca i tako dalje i kako ovih se završava al hatma. Ibrahim efendi je trebiniac je 12 puta proučio hatmu tako samo na akşamiyaci. A što to su bile stvari da kažemo, to su bili ljudi koji su učili, koji da kažemo, koji su bili primeri. možda da kažemo Primer Mehmed Efendi Hanjic, rahmetullah Ali, koji je bio poznat po mnogim predavanjima koje držav u Saraj. Ili da kažemo, u ovoj jamiji komentari se o Tafsiru Nesafija, u ovoj jamiji Adebuddini od Dunja od Mavardija, čak u jednoj jamiji bilo predavanje komentar mekamata od Haririja. To je jedno dijelo iz arabske književnosti. Zove se meqamata od Haririja. Vjerujem, mi danas upitajte, 90% studenata koji studiraju dole, dali se čuo za meqamata od Haririja iz književnosti, sigurno će biti odgovorne.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 A krestu od marshta sebe odgajamo. Kada je poslanik ka alejhi salatu se nakao putuje nekoga na khair, kaže mu šta idi u džamii traži khair. Ko ste došo hadisu koji je zabinj jama muslim, takođe od Abu ibn Amira radijallahu ta'ala, od Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao: "Ajukum yuhibbu an yagdwa ila Abu aw ila al-Aqiq fayatia binaqatayn kuma wayn." Poslanik alejhi salatu se nedne se priliko bratje ashabima i kaže: "Kobi od volio da ode Obudhan ili Aqiq, to su bila, jel' tako, dva prijedjela, ne tako daleko od Medine. Kaže, kod bi od vas, ode, eh, od vas volio da ode na ta mjesta i da otamo dođe sa dvije debele deve? Jel' tako? Kod Arapa su deve bile najveće bogatstvo. Znači, na primjer, kada tebi sani korek odeš dole, na primjer, malo dalje od Sarajeva, odeš, na primjer, u Hadžiće i čekate novo novca od autu. Samo odeš tamo, doće, reći, postalo je tvoje. Hoćeš da ga daš kao sadaku ili ovo ili ono, i tako dalje. uradiš. Da uradiš. I posanik alaih sr.a. da kaže koristi Pore ovo poredjenje i kaže ashabi Allaho posanik alaih sr.a. ja rasul Allah kullo na nohebbu dhali ko Allaho posanit će svi mi to volimo znači čovjeka da, da kažemo djunama koji ne bi volio sada da ode malo ili tako dalje i da ga čeka nešto što je besplatno takazhe mosto maraka so pdesetil listo a netako neko veliko bogatstvo pa kazhe poselih sallallahu alaihi wasallam ayagdu afala yagdu ahadukum ila almasjid faya'lamu aw yaqra'a ayatayn khayrun lahu min aqatayn aw thalath khayrun lahu min thalath aw arba khayrun lahu min arba wa mithl min a'dadihin kazhe daneko od vas ode u u žamiju i kaže je da proči ili da nauči dvaA je ta i zalahhove knjige bolje moje nego dvije deve. Tri A je ta nego tri, deve, četiri A je ta nego 4 deve i tako. dalje. Evo, jednog velikog haira, koji tako da kažemo može da ostvarimo. I zato draga braća, Mi kažemo da šerijsko znanje. Nije samo obaveza za oni koji hoće da budu, tako da kažemo koji su pisali. Fakultet islamske nauke ili su so predijelili da od, odu negdje vani da studiraju i tako dalje, ni u kom slučaju. Mi ne kažemo da je islamsko znanje ako neko završi, da je tako da kažemo ta i taj fakultet, Nego islamsko znanje i Alim je onaj ko ima znanje. I zato, na primjer, vidjet ćemo danas, na primjer, od poznate u na primjer, čujemo da je poznati šeh i tako dalje, međutim, nije završeno šariatski fakultet, na primjer, čovjek je možda doktor Hemije,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 Znači, ne treba ništa da govorimo, da kažemo riječima, nego tvoja dijela neka budu ti koji će govoriti. I mi smo jedne prilike spomenjali na nekim predavanjima, čak i ovdje u Sarajevu, nekoj braći, ovaj, jedan primjer, da kažemo, živi primjer koji se nedavno desio u Londonu. Da je jedan islamski daja, mjeli, daja imam u jednom msćidu, međutim bio obučen od prilike ovako im u kapcu, malo brade i tako dalje, ušao u jedan taksi, žurlo mu se jeli na posao da stigne na vrijeme možda na predavanje i tako dalje. I kada je ušao u taksi, je tako čovjeka je dobačio do mjesta gdje treba da ga dobaći. Među tim muaj kada mu je platio, onaj mu je vratio kusur taksta. Među tim muaj čovjek, ovaj daj ovaj a šejh, kada izašao izašao iza auta, je onaj kusur i vidi da mu je vratio malo više. Знаči znači, to je bilo nešto što mi je rekli nekoliko feninga, možda marka itd. i tako dalje. I sa subhanallah, ovaj čovjek razmišlja i kaže šta da uradim? Kaže, ako uzmem, to je kaže nešto sitno, ali pak, to nije moj metak, jer čovjek mi je vratio greškom, obavezan sam po islanskim propisima da mu vratim, i on je počeo za njih da trče i govore, e, čakaj, čakaj. Kaže, on šta je? Kaže, evo ti, dao se mi malo više kusura. Kaže, on, uđi u auto. Kaže, šta je? Kaže, uđi u auto, pa mi on da, daj. Kad je ovaj ušao u auto, kaže, ja sam ti ovaj kusur namjerno vratio malo više. Jer, kaže, ja sam već jedno duže vrijeme u dilemi,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 da je govorin šahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. A oni su priče tako da kažu koji se prenosi prije nekoliko stotina godina bio jednom jedan i tako dalje nego priče da kažemo života. Jel možeš da uradiš na jedan kijeta među muslimanima Evrope, pogotovo među muslimanima Njemačke, i e, desubili upit upitani, šta je bio uzrok njihovog preleska ni stam? Ili ako ništa, šta je bio uzrok da prvi put počinu razmišljati o čemu? O islamu. Pa veliki procenat ni, velika većina odgovorila da je njihov prvi put način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 usto menema nekog khaira ut menema nekog blichta i molim allah subhanahu wa taala da nas ucini odoni koji su odgojeni na kur'anu i sunnetu sallallahu alayhi wa allah subhanahu wa taala molim badanam oprosti da nas ucini odoni koji cine ono sachim ya allah subhanahu wa taala za dal'a اقول